Sërëmë aleykum të ndruar të rishëkuës, ku dojë e në duke në ndjekur. Pa që ja dhe mëshirë, Allah u të qofë me ju... Mersi ta kohemi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Sonte me nenë në studio për ndanëm përgjigje. Në pyetjet tuaja është hoja jonë nderuar Bahri Tsuri. Selamuleikum, Hajde Mirserda. Aleikum selam, Dhamir Sujeli. Ater po shkojmë rjetën e emisionit dhe pyetja parë është kjo. Një televizikues ju pyet kështu, thotë në qofse një nana i ndroi njët. Faktikisht pra i vetësin janë një apo dy fëmijë, a do të marrësh problem gjenetin apo jo apo jo? Edhe në qofse ajo nuk e ka falur namazën. Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi was salatu was salam ala rasulillah. E falendrojm Allahun e madhreshë për zotë të mirë që na ka dhënë, tregon salavat për shëndetin e bi Muhammed Mustafa, për familjen e tij bi shokrë dhe bi gjithë besimtarët që pasoqë dinë tendën e kiametit. Është është vërtet tek çështja e fëmijëve që vdesin e, para se të arrijnë moshën e obliguesmërisë, siç u dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nëse dy kush vdesë edhe Ka, ka tre femi që i kanë vdeku para se të arry moshën e obligu shmëris, ata të dy bëhen dëmona ti personi që se shprindit në burojnë nga zjarë i gjhenemët. E kanë pytur për, për nga bëhen nga zjarë i gjhenemët, po nëse i ka dhe vetëm dë, edhe nëse i ka dhe vetëm dë. Sigurisht që në kodrë sa hynë edhe vetëm nëse ka dhe vetëm një fmi, edhe që do të bëhen në burojnë nga zjarë i gjhenemët, ashta për kurthe se edhe fëmia që vdes, çu thonë fjalë është pema e zemrës. Inshallah xhelesha u saha që, që direkt me melekët e vdekjes për të marrë shpirtin, do të pyet domethënë melekët se çka jo, me me tha robi kur ja morët jo fëmijën. Melekët thonë Allahu e di shumë mirë, por çu të jetë prezant domon dëshmia e melekut thosë tha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun e proballoj domon me sabër dhe mirë domon kët barrën e fëmijës, e fanëIMIT të Allah dhe të ajë do të kthehemi. Në këtë rastë, Allah Gjelesham do të urdraje dhe me leke të u andërtojnë nga një shtëpi, vanimi me gjennet që të thotë bejtul hamd shtëpia fanëndërimit para ta prind që e mirë pritë të ndëman marrën e femijës me sabër edhe me fanëndërim dhe zotit Tu para se të paraset, vim që e thotë pjytja sigurisht dhe gjusja ka asë pjytja e ka dhe gjuhat ditën e pengamet a.s. se femijet e besimtarëve e musiman do t'i në gjennetë si u qëtërasme të e buhërrej, rrëdhjullu anëhu, se ka thënë pegame e selam se femijet dhe të jenë në gjenet në një kodën, brate cilë dhe të të përkujdesen Ibrahimi dhe Sara, dhe në ditën e kametit, ku të këtejnë të prindrit e tyre, ditën e gjykimit. Andë edhe bazuar në këtë dhe më të gjithë të jetarët, dhe më thonë njër unanime, që këtë i gjma e përcire në edhe Shekër Gjuslami Bëntemije edhe imam në dhe viju, se është nëndrim unanim e gjithë djetarë se femijet e besintarëve musliman do t'jenë në gjenet. Pas ta e linë pyte se që ka të ndodhë me femijet e, e jo besintarëve, me femijet e mëshrekve edhe të tjere. Tërka me ndime të ndryshme që dy sa thonë se ata do të spravohet e ditën e, e gjykimit, kush e pasor Zotit do shkojë në xhenet, kush nuk e pasor Zotin do shkojë në xhanam. Dhe sa vonse ata do të jenë bashkë prindëturë, domthon ku është prindë në xhanam, do të jenë fëmijët në xhanam sepse fëmija është pasën pjesë e prindrit. Por mendimi më i parafort është kuç përmend disa hadithe që përmend Peygamberi e selam se edhe fëmijët e moshrëtve, jo muslimanëve do të jenë në xhenet, për arsyes ata kanë vdekur në natshmëri të pastërt, para se të arrijuan obligo shmërisë, para se të bojnë edhe me ka të këshë mëndimi ma i parafërt dhe kjetë atër për nga me e selam da të regon tutje në hadith e tjera ju kalu lehom për ty në fëmive odhullu lë gjenne hyndin e gjennet do të ju thot ty në fëmive për fëmijet e besimtara o besiman e ata në këtë ras fëmijet nuk do të hyn o hom jeshtë faune li abahim fa jekulun hata jetë kële abahona e ata ta në ndërmjëtsojnë për prëndë të tyre e thonë nuk hëm, edhe atër Allah Gjereshanu kam shirët të të thatë, o të këllu antën vë abeakum, dhe mënë hynë ju edhe, edhe prindit të ju. Dhe mënë për hatër të femime, për hatër të dërmjësime që Allah me lejën e ti, dhe mënësën e të në të në bëshë e fatë për prindrit, o a falë edhe prindrëve, më katët dhe i dërgër në gjenet. E, sigurisht edhe, edhe për të të të të të të të të të të të të të të u afalën më katët, që fara do që i kanë ato, edhe i bashkën me prende të tjene në gjenet. E s'ka diskutim se kërë jënë banor në gjenetet, si përmija, si prende, ata kanë mundë si i më vizitu dhe më pa me zveti, por nëse do zhote, nuk ka falën edhe e dënani, në në shkonë për, për dënimin e merituar, e pas taj të bashkën për sëri. Kjo është qështën e, e zotit. Edhe hadithja lë do në atë që u afalën gjenoh Nuk të zonët është asë në naun, asë në babë, të më asë një prënd të bazohet vetëm në kitë. Se fëmije tanë, atë ta prënd që ju ka ndihë fëmijë, fëmijë të vegjën, të bazohet se, se fëmijë tanë do të bënë shëfat për ne dhe nuk kemi nevoj të falim namaz, nuk kemi nevoj të japim zë qatë, të lezëm kuran, edhe të bazohet të mënat, sepse nuk është e siku qimë për qëtë që do të vendohë zotë i për ty. A do të pranën obligativit përse cilë në nanë dhe përse cilë në babë të angazhohet me në mundësive që i ka të mund të krujë dhe namazin të, të krujë dhe obligime tjera dhe tani kjo është në qështën e Allahot në dëshirën e ti nëse don nësë pa dëshim që pa me ka të sjemi asë nja nëse don Allah ja fali dhe bashkën dhe mund më, më thmi të ret pa marën pyytja së pa e mund logari a mundësia është që femije dhe bëjnë shafat dhe ka mundë Allah ju shpërplefë nërko pyët e rrathës është jo Thot një të rishyguas Shpesh her e, Në familje Ose në për farefis Qarkulojnë zëratë në ndryshem Rrëthë përërje se thonjive O duhet i përërditen, o naten o, Jo nuk bënd të dyat për njerë E gjerat e tila Thot aja që far ju pyës është Kët duhet i hedhin pasit i prejma ta Sigurishe Të përërja thonjive Ka regullë dhe këtu çë do të tashmë ti përmendëm para se të kalojmë ku kutu oti vendosim ato. ë është mirë që secili person, çoftëmen apo moshut, ketë kujdesin përrin e thëvet të mos i laj ato të zaton. Minimumi që mas, maksimumi doman maksimumi që mund të shkoni është 40 ditë, çu nuk do të shkojn 48 pa i prehënith ose pa i pastu në shëttullat ose vende po, si të toshme, gjithë ato domthon duhet të këtë kujdes. Po sipas nevojës edhe më shpesh domthon për athëve, edhe sidomos të famat që janë djalë që kanë veri është bu praktik të zotën fletje është shprehi jo islame dhe është papastërti e madhe që mund të vendoset në, në thotë të gjatë. Ndërsa për këtë lëni se thëve edhe sy edhe vet klokva të prera apo çimeve që kanë rrogra trupi, në sharia nuk kanë doni argument. Gapin nga merele selam që në ka tërguse që ka duhet të bëjmë me të ku të i vendosim. A të i hedhim beturina në bërlëg, a të i hedhim të i shtim në dhej, apo diçka. Dëmonë, diçka të prejmë nga pengamesa nuk kemi, mi po është një ether. është një ether, një argument nga bëllajbe në mere, i cili saari prejnë të thajt, dhe i cili dëmonë saari prejnë të edhe flëkt, ose qimet nga trupi, i vendosin në dhej, dëmonë, dhe i shtim të në dhej. Kjo është i vetëme vetë argument që djetarë të islam e marrën për bazë edhe thonë është e preferuar mështë të hamë që prejrja do mën thone i prejrë edhe floku i prejrë e gjitha to të vendosën edhe duke u bazun praktike në Abdullah ibn Amerit po nuk, nuk ka përngjes edhe nese i vendosë dhe mënë në dykun tjetër dhe mënë në kantat të burlogut ose dhishka po kjo është e preferuar kjo është edhe argumenti që e, praktikua dhe mënë të fukah Pa sonje të tjerë shëguesë tjetër, ti pyet për ata se kur një vajz ndodhet në ciklin e mujor, si duhet të japë me namazin. Me të mbaruar këto cikli, a duhet të kompensojë ato ditë që kanë kaluar apo jo? Thjesht ishim të liruar nga obligimi i namazit apo jo? Allahu subhaneh ve te'ala shumë është edhe i urtë, edhe i drejtë, edhe do në vendosin parimeve, regullave të dispozita të islamet. Duk e kriju femre me këtë naturë që e ka, që e ka të mështë tradita, po që është në natëshme cikli mujor, investacionet dhe, dhe të të tyre, Allah që le shëndu e kaliru për namazet krejështë femren për shakë se ka, domon, probleme, zotën disa detë, probleme i kompëzimit të tyre, domon, e ka bon natyre në femës të ketë këtësikën, atërë e ka li, li, liruë dhe nga obligimi i falis e namazit, gjatë atyre ditve që nuk lejuat të falit namazit, e as të agjeruat, Por në të të kohë që e ka liruar dhe ka kompenzimi atyr namazëve pas përfondime të ciklit mëjor. Prandaj, kjo motra nuk ka nevojë. Namazet e kaluara, gjatë ciklit mëjor, ti kompenzoj, sepse është e liruar dhe e falur nga Zoti. Do sa përkëta xhirimet e adhurimeve të tjera, po, xhirimi po duhet kompenzohet ditë për ditë sa dit të ka pasë nëse afshala në Ramadan, ti kompenzot ditë për ditë. Asaj për këta namazet jo. Është lirsim nga Zoti se është edhe një çështë kanë edhe shpër disa njerëz thon po unë nuk pritoj edhe më kompozuin nuk kam qenë me ulon ditë çikranik por Allah o ka dashur të lërej ty nga namazi gjatë atyre ditëve ka liruar dhe nga kompozimi tyre duhet ta pavëm sepse kanë edhe kët rast është edhe obligim pranim i tyre lecnave do zoti madhreshum po e ju pyet kështu një atëshikuese tjetër thot jam interesuar shumë të studioj për fen islamen tani jam thot 24 vjeçar dhe Nuk ti se ku të drejtohëm për të studiuar fen Apo eksisto ndo një alternativ tjetër e cila në shpijet drejtë mësimit e fes Përveq universitetet Cila është përgjidja juaj Sa i përket kërkimit e dituris Përgjësi po flasën është obligje për se cilin besimtar Femër apo ma shkull të mënon të mësojnë sa ma shumë dituri Edhe të pajisit me një hori të reja E, në veç anë ti, se për këtë islamit, se cili përsa, përvarsisht profesionin që e ka, duhet të këtë një një hori bazike, një, një hori themelore për islamin, regulat, parimet, obligime, ndalesa, gjitha të to. E, nëse dëshqëran të që ka ma tepër, të që ka ma tepër të mësoj, kjo mund të bëjtë edhe njërë dëmëhon private, njërë vetanakët, mësoj përmes librave, përmes në gjellare, përmes mësozve të ndryshëm, Apo më të abe dhe për mes man, institucioneve zyrtare, dhe më që në kompetente o institucioneve arsimore, si ku që është tash për shama në përshni fakultetit i studimeve islame, ose edhe në fakultetit tjera, dhe më në rajan. Ajo më të drejtohet, nëse është interesu man, me dhe më studiuën në këtë aspekt, nuk është dhvonë kur, edhe nëse i ka bu 24 jet, edhe nëse i bënë edhe më shumë, sepse kemi praktikin e djetarëve islam, si dhe mështë Edhe kur ka qenë në e ajo kërkesa në shtratin e vjetësh, domthonjë smor, që thonë fjalë kombi dhe një njerëdhë, ka vazhduar të shkruajnë hadithe, ka vazhduar të mësojnë, të përcjellin, saqë ti sa që ka qenë, edhe në këtë gjendje, po, edhe në këtë gjendje, deri në momentin, deri në frymën në fundit. Domo kërkimi i turist nuk ka nuk nje mosh, nuk nje kofe, domthonjë gjithë është domthonjë e kërkuar nevojë që të mësojmë, edhe të studiojmë. Mirë po nesër do na që Për, për procedurat e aplikimit e ato mund shkoj të shkojnë drejtohet për shkakun ajo ja, në Prishtinë te fakulteti i studimeve stomë të interesuat më tepër dhe të çka kërkohet edhe mundësitë se ana edhe të vazhdojmë. Vo nuk është asnjëherë. Gjiththamund të studioj. Allah ju shpërbleft, një elë shikuese tjetër ju pyet kështu, thotë kam një foshnjë të vogël dhe kam dëgjuar se për rrobat duhet pastruar me detergjent, por gjithashtu se kam dëgjuar edhe një version tjetër. E këjë vërësian të të shkyjë, në qëfë se vëtëm vajza urinon në në masë të vogëlë, në roba të nuk e nevoj pas të pastrashmet pas e të rgjenë, pasim një aftën tihe dhe shpakujë, dhe roba konsiderohet të pastrashmet. Të qështja e femive, kemi dy mëndimet të djetarve, por do të alohet femije, do të alohet edhe koha e ushimet e tyre, se pëndryshë njërë përgjithme nuk mund të themi se këtë rast ose në atë rast. Pra ndaj kemi të djetate në dhebet shafi dhe hambeli të cilet thonë se nëse femija është mashkull, që është nuk është u shu akoma me gjilin e nënës dhe nuk ka fillot të u shetë në u shime tjera, femija mashkull, të më anë atëherë nëse ndohë që e femi të urinojnë në roba, mjahto vetëm të hjedhësh ujë, të më anëshë të thonë me spërkatje sp sp sp sp sp sp sp sp dhe nuk, nuk, nuk anëve me e pastruë bazohën e rastin e pengamet a.s. me cilë dëma kër ka pas një fosh një moshkull, se sa që kanë quë fëmi të pengamet samë për të, dëma, me, me hur me t'ja logën buzit të tyre, ka ndonë që ka urinu në rubat të ti dhe ka urnu vetëm me stërpik me uj edhe me shpër, dëma, pa e pasru. O që alëte, urina e fosh njës, moshkull, që është duku në shunë gajgini, pa fillu me ushime tjera shtetë. Dërsa, në rastin e f po kaurnu evën se ka qen dur ku ushive te pazhini pa thellu ushime te tjera te famra po sepse tonu urinasa esh barren kaurnu do ma te pastrohet madi eshte edhe hadithe qi ka thon pejgamberi sallallahu alaihi veselam pastruat rroba nga urina e vajzes o yun da hada daulul gulam allu yutam al dha'i storfika me uj nga dom urinasa e foshtes bosht dre sa ska fillu me ushje ku esh mchendrimi i dietave me thabet shafi dhe han deli tërsa nëse fillan moshyë, me dhe moshyë me tjera shtes, atërë pa që të duhet të pastrohet, pavarësisht, a është femën apo moshull, dhe më në bëjmë për e ashtimin, fëllaj, apo së fillaj, nuk u bazohën të adithi. Nësa djetarët e në djetarë dhebit, Hanefi dhe Malikita, dhe më në thonë përgjësisht, pavarësisht foshnë, qëfar do moshit që është, Çfarë dojeinia që ësht, edhe është, çfarë do ushini është do të marr, duhet pastruar urina e arti fëmijë, nëse sigurisht e sigur se urina e të mbyllëve. Domthonë, edhe në rastin kur ka fillu fëmia me ushqy, edhe pse është nxjë ende, duhet pastrohet me detergjent ose pastrimë që është bota normal. Është një pyetje tjetër, të cilës jam i sigurt që ju kemi përgjigjur edhe në paraemisionet tjera, por e ka shkruar edhe një ata lë shikues tjetër dhe mbase nuk ka pasur mundsi ta marrë përgjigje nga emisionet e kaluara. Kjo është pjëtja, thotë, hojgjinderuar, juru të më natërgoni si bëhet se visexje kur duhet të shtuar diçka në namaz dhe kur duhet të lehen diçka mangët. I përgjigje mishkurt pasi. I kemi dhe në përgjigje edhe në emisionet kaluara. Pëtemi i dy sejtëve të cila duhet të bëj aqe fa në namaz, për ta evituar gabimin që ka bën gabimin gabimin ka harresa, ajat falësinë namazit. Gabimin mund do të ndodhë ndo kështu diçka namaz, gabimin mund do të lë ngahu diçka namaz ose duhet të dishu në në namaz. Po këtu janë pritë gabarresa. Nëse bën donë gabim me çellë, që çfarë fjalë të vazhjibet të namazit, i bën inshallah më shafë të duhet ta përsëritë komplet namazin. Përsa vetëse të bëhet për shkak të lëshimit donë vazhypi ose vonini të donë rokneje, pjesë për pjesë të namazit, gabarresa. Në kët rast Dukë bazuar tash me me shku pak më shurt, duke u bazon argumentet që kanë nga Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, qadha me di më dihetova se si ku bëhet. Se disa transmetime kanë ardhur para selamës, disa pas selamës, disa lexohet teşhhudi, disa nuk lexohet teşhhudi pas dy sejsadeve, kështu që është mendimi i hanefive, dihetoma të ndehve të hanefit që thon si, se se se seja duhet të bëhet gjithë rastet pas selamës edhe pas atë në dy sërteve duhet të bërë komplet ledzimi të shëhudit, i salavat dhe doatën. Tërsa të, të, të shafiën, më dhejpë i shafiën, që të më bërët para salamet, që të arastet, edhe dohën të bërët sërteja, para salamet dhe pasit ledzua të shëhudit, salavatet dhe doatë, edhe pas salamet nukonohi me ledzumën kurqën. Të malekit të bërë një dalën, që thonë se nëse bën shtesë, e basta veçse në pas namazet pas e bën domosdoshmë mangësi e bën para namazit. Dorstata ndodh edhe hembeli edhe ta çëdrimit para namazit vetëm dy raste që duhet bën pas namazit, në rast se përfond namazit para namazit ose dyshon jonë për opsionea e cila është më e sigurt, e zgjë më e sigurt, këto dy raste bëhet pas namazit. Prandaj mendimi më i zgjël dhe më sakt është natë që anon Imam Maliku nëse shtojmë diçka namaz Kemi shtu diçka namaz, se veçëresë ta bëjmë pas selamet. Domo e lexojm te ja të shahid të selavat dhe duat, japim selam i bëjmë dy secë edhe japim selam mer her mas dy secë. Ktu Malik thon se nëse lecë me tashahhudin është sunet, por nëse nuk e lexon sprishmun, sepse ka hadithën që disa raste ka lëzu disa raste jo pejgamberi e selam. Dorsta nëse gabojn duke lëngu bëgo diçka, atë preferuat që të pojmë para selamet. E më lezojmë të hejatë, shadetë, salavatët, do atë, shkojmë i bëjmë dy seshde, në më marsibon dy seshde, edhe ngritëm i dhe jafëm selam, pa lezo dhe mon për sëri të shohë dhe këto. Kjo është forma që është në adresi duhet të bëse seshde. Allah, ju shpërblef, pyetja radhës është kjo, thët një të li shkuas në qofë se ne falem i vetë duhet të thrasi me zangë dhe i kam Në, në përqësësi, si u që është edhe mëndimi i medheve të hambelli, do më të tjetarë të medheve të hambelli, e zani është farësë kifaje. Nëse një grupin njëzit do më nëtë rasën e zanë, atër e bjënë obligimi për e të tjërve, por në, në rastë se, se zakonishë besintarit do më në bashkut e kanë obligimi e dalë me falë me gjemat, por nëse ndohë që shkon gjami, në gjemi, në gjemi, pas se shorku rifala namazet atë nuk ka nevojë të thirrë zonën do të thonë është e dishmi mirë po çështja është nëse është vetëm është lart xhamia ose është në shtëpi mendimi do të thonë edjetar është se është sunet do të thirrë të zonën edhe të vot edhe i kameti të praktikojë në xhatil apo si thonë të shafiti është mustahab po edhe nëse lën anë do të thonë edhe një anë tjetër do të thonë namazi është në rregull mirë po imam ali kush kanë qasje thotë se ë zonë nuk kanë edhe të tjerë kur është vetëm dorsekameti duhet bëhet të mashuf tash çjala gjithsesi për femra nuk kanë edhe të bëhet i kameti sepse për shamë të dysho për shkak të ndëhjes ndësh të pa lejushme i kameti për femra të hanë fitosh më kro të bëhet i kameti për femra ë dorsta këto raste domon është sunet mirë është edhe ashtu që për fazë gjithsesi i kameti po se po po mirë është edhe zonë do të thyrret edhe pse je vetëm sasto sunet që pejgambërsia e kunit në hadith që i ka thënë se në një personi edhe nëse je vetëm do të përulë të bëtin fusha që nuk je kurkush të më falë me ty të ngretë zonën edhe therrë e zonën do të thonë ta shafoshi çike po Allah ju shpërblef pyetja radhës është kjo thot një televizikues shpesh herë ndodhte këtë probleme nga tresa në mes të nusëve e të vjehrave thot në procesi kërkojmë një këshill nga ty në lidhje me atë se si duhet të sillet nusja konkretisht burri më pas por në përgjithësi të gjithë familjarët duke krijuar në njëfarë forme një harmoni familjare e jo konflikte mes nusës dhe vjehrës por edhe burrit raportet vjehr nusë apo nusë vjehrë si do të thonë kanë sulume të mëdha të mirën për gojë edhe në për neja, edhe në për të bime, madje edhe në për humor, edhe në për shakaj, për dorit shpeshto. Në parë, unë nuk pajtovëm se, si përmëndon të i kush që në gjdo familje ka problem, edhe në gjdo rast viher nusë, apo nusë e viher ka problem. Êshtë problemi theksumë, që ka shumë familje që kam probleme mes raporteve viher edhe nusë, mi po nuk e në gjitha, se ka rastet që në raportet mes nusës edhe viher, që shumë të mira do të mos ndokoj të, të, të për ashtuon. Por megjithatë, ë në masën ka kërkuar disa arshëlla nga ne të përpiqem të përmbajnë disa gjëra që duhet të kemi parasysh, po edhe nuset, edhe virrat, ë padyshim, edhe burri, që njëri nën është burr, bashkorti i gruas, tjetri nuk është djalë i nënës, duhet të kemi parasysh to edhe të kemi kujdes. E para duhet të kemi parasysh se Allahu xhaleshani ka krijuar njerëzit të lirë. Edhe s'ta i trajton njerëzit gjith të gjithë të lirë dhe nuk, të, nuk ka të drejtë askosh qofti Zotë i Shpis, që është i Zotë i Shpis, me pas dhe mund pransim biti këntjetër, qofti burri dhe i gruës, me pas në farë, më hanë në dominim të të prumë, qofte dhe vjerën dhe i nusës, apo nusës dhe i nusës dhe i në dhe i nusës, në rastet kundat e që më mëndonë, sepse të qithën të, të lirë, se si islami ka lindë, edhe nuk ka dalem pozita, nuk ka dalem pasuria, as në gjyra, as gjinia. Por dalimi i kryesor te Zoti es vetem devshperia, siç e thot Kurani inna akramakum bi mdallahi ettaqo, më i miri per ju është më i devshmërit per ju është se ai është më më rujturi, më i devshmërit që ka frikën Allahu subhanahu wa taala. Mande dhaat Omeri radiuallahu anhu thot, çu shitrojni njerëz të robër kur Allah ka, domon nana e ka lirët person, e ju trajtoni si si robër. Prandaj, tu duhet te kemi këtë çendrim të gjith. Çoft nga ana e dhierës, çoft nga ana e nusës, çoft nga ana e gjorës dhe mund e dhonërët, apo burët, që të gjithë njësit jenë të lirë, dhe du të rejtovështë. Pika tjetër që duhet të kjenë parasyshë, martesa e nusës, kër nusëja vjetë në shtepi, nuk do me thonë tash që ajo më bojë rëbresh, edhe më nështru në monë strikt vjërës, ose nuk është edhe pasurit e burët, që duhet tash burët të manipuloj me të sidon, edhe më i bo zullon edhe padrici. Gruaja është më mandat kaon e Zotit që duhet të ket kujdes burrit, të mos i bëjë padrejtën gruas, ta bëjë robresh, pastaj edhe familja e djalit, konkretisht prindrit, ata duhet të gëzohen se ka ardhur nusja, partneri i jetës, shoku i jetës së djalit, me cilën do ta krijojë familjen dhe me trajtuesi si personat e barabartë, jo familja e jota konsiderohet si robresh, edhe ta shkelin dhe të bëjnë domon padresë ndaj saj. Po ashtu edhe nusja duhet të jetë e vënë në çetë të tashitshme se Duhet të kuptoj edhe nusja se djali me cilën u martu, purrësaj, nuk është i pa familje. Ka prind, ka vlazër, ka motra. Nëse a i shprej dashurin dhe da i gruese vetë, e ka rëspit dhe i gruese vetë, nuk dhe të të tashë që mi shput raportet me prind, edhe me vlazënje dhe me motra, e, me, e mi, mi lonë anashtë dhe obligime që i kënda e tyre. Duhet të kuptoj atësë, atë, atë, jali të cilën në cilën u martua ajo donusja apo ajo vajza u martua me djalin, do të thektoj se për çfarë ka kjo kable djimën e tij familjes vetë nuk duat më shkëputë edhe më ndal. Po ashtu është çështë tjetër, ë se në, edhe me Islam është rregull këtu që jeta dorazin ka vlerërit e burrit, e dorazin nga da ka pre te burrit është më ideale, është më e mirë mil po nuk ka jo nuk janë gjithmonë kushtet domosht mund të mundsh me të realizoni një qëllim të tillë sepse po ti shumë prit që secili burr ta krijojë një shtëpi të vetës, secili burr ta krijojë banesën e vet që me jetu vetëm me bashkëtorën e vet, e mund daffii para dhe për vllazërinjve, atëherë do të ishte shtyje edhe, edhe edhe martesa e secilet sepse do të më punu një këtë gjadre sa të abani shpi, kur di e sot e rrëthanat e në këtë gjadre problematike në aspektin ekonomik me ndërëtu shpia si me marrë banes të re, atër do të ishte ardhë pleçnija pa o martu nëse ju shposh mund si do të martuam më martu ma herët edhe me zëdh, domohoi fatin as vajza as djali, sepse do të ishte shtyr shumë e kështu që shkarton një problem. Madje te rinia së sodës, të cilët nëse vanohet martesa ku nuk kanë përgatitje fetare se si duhet, mund të më, më shkartuohet edhe probleme që më rodhen di moralitet. Domohoi vëni prekjes që është e pa e pa arritshme kjo, pande duhet të pajtohet që, dhohet me faktin që ë duhet ndëjtu me, me me pretendër, edhe në këtë rast vjerra për shonë pjesë shtëpisë për nusen midhom se si fjarën janë që me pranuan ato si antarë të familjes edhe me jetu bashkë e tash nusa nuk duhet me këtë skuptu dhe këtë humanitet edhe të virës edhe tash me fillu probleme këto por ona tjetër ona se virra do mund tash të shfshën raportin e shonë shpim me prano nusen me ytu me, me nuk ashtë të bash, në hutues tash edhe kjo ta marë eprësin ndajsona se ul ta kam në shpitet, kam pranuar spital me edhe me fillu me, me shkël at, ose edhe me kriju raportet fshia me me gjalin. Sepse shpesh ka disa nona që i nxitin gjalin se graqi bon, i bën, e ndonse bota kurkush, e nxit nëpër adresë ndaj gruas. Pra do të jetë kujdes edhe këto që nona ose vjera mos më shulzu tash këto element, edhe por do të prano se ajo është të mërë pjesë e barabartë e familjes, edhe të kjenë raportet të ngushtë edhe të mira njëri, njëri me tjetëm, edhe të kjenë të kësiderat. Pas taj këtu, në vjenë edhe qëndrimi që mërë që është i, i idealit këtë rast. Do të jetë i drejtë me gjitha rastet. Burri, këtë rast do të mirujtë raportet me gru, do të mirujtë raportet me, me prind. Pse, dhash, të të të shështë dhe gjelozia, prind e shpesh në do dhe në disa prind, pse djalë kur e don gruan e vet mëndojnë se tash ky e ka kthyr shtëpinë në sa shkelmat prindit nuk do thotë ajo se tash se burri e doni gruan e vet e ka harruar prindin sepse dashuria ndaj gruas është e veçantë ndaj nonës është e veçantë nuk mund të përzihet gruaja nuk mund t'i bëhet nëna pastaj nëna nuk mund t'i bëhet grua pa dhe se çela duhet ta rui pozitën e vet edhe vera pozitën e vet edhe nona domthon nusja pozitën e vet të mos bën në kështë për e drejmë edhe në këtu. Pa dhe në gjanë e këtë rasë duhet të amaj këtë dresi, me nanën, po me, edhe me gruan. E, nëse do më do jet jet jet, të jetë aktiv, do të jetë kreativ, do të jetë të mund më bajt në kontrol, në dysponim, shtu me këm gullëm atje. Do të mund më bajt raportin si prind, do më nëse ka fmi, me fmite vetë, si prind, si, si bur, si bashkot, me grune vetë, po edhe si fmi tash dhe i prind vetë vetë, do të mund më miru i të rap me pas shumë shumë kujdes. Nëse ka mundësi më bëjmë se ka mundësi atë të bësh bashkimin do me, me ju të u domon, ë, veçmas, gjatë që kjo është zgjidhja e fundit. Direktori i rajonës është e pamundur gati më po kjo, janë disa familje që kanë mundësi më vonë si me siguri banestarë. Po thush atë është edhe diçka me të thërsuse. Raportet vjer nuse shpesh mundohet të xenia femërore. Nuk kemi probleme të thërsur me, me babë dhe djalë ose me, Vjer dobon baba e djalit me nusën. Zakonisht ose nusja më vjerën ose nona me djalin. Se kanë qenë nona që është djalin, më po patrisë nusës, edhe ashtu që fillojnë ato përshërit edhe këto. Do, mon, që do të thotë që të thotë se gjenia në fevërën të prirura me vokse problemesh. Jo gjenia më shumë, po ata kërkohet edhe pei burrit, po dashnë edhe pei babës burrit, që ta kenë në kontroll situatën. Ço ndaj nusës, çoftë edhe ndaj, ndaj vjerës. Pastaj këtu fillon edhe një problem tjetër çë po duam po të ndëzuftu. Ë shpesh kemi raste që në terren e dëgjojmë edhe këtë thënie se rusia se kabli që me me kçul vjerën. Duke aluduar në atë se nuk ka asnjë argument nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e obligon nusen me mund të rresul për vjerrën, ose më më më çu thonin fjalë kanë herë popull me bojë znat edhe kundëtvë. Po. Para syse unë mor për fçatburr, ata ati shërbej, ati bëj znat, interesuan. O stë vërtet kjo, çun ka fakte të tila direkte, mi për në të tjera direkte, mirëpon argumentet e përgjithshme na obligojnë. Por desa rrethonat e të tjera çfarë jemi, ne obligohemi të interesojmë për anëtarët e ngushtë të familjes, kur isla me neve nëse është një plaqë që vjen në fund të katunit ose është në periferi të qytetit, e vetmuhme dhe ka nevojë për ndihmë dhe për për ne për kujdesje, kleta e fshat, kleta të familjeve obligohen me Mojtë rason për plaqë dhe me me kujdes për të, e lërë mo për njerëzit që kemi tafën. Ma, mos flasim për atë. Mos ka se domoshta ashtaj që kemi tafën. Për Zamor që na domoshta duhet të kujdesem pat. Është mati për tash. Nusja duhet të ketë parasyse, ata prindë kanë rrit. E ka përgatitur burrën e saj. E ka bërë gatshën doman, mu martu me të, edhe çu do të jetë edhe baba e fëmijëve të saj në të ardhmen domon duhet të respektohet dhe me çfarë çfarë prendet do të thotë ozi nuk është në murë të edukojmë bëu aq i mirë. Sigurisht që është edhe ana tjetër, ka ona vajzës. Familja e mirë kanë edukuar, kanë rritë në vajsë të mirë, duhet të respektohet dhe falënderohet, domthon familja e vajzës që kanë përgatitur domthonë vajsë të mirë, të katërës së arshme dhe të të domthonë të lakmoshme, e domon duhet të respektohet respekti ndaj secilpop mes dy anëve dhe në mos bëv atë adresisë sepse Allahu sheh dhe gjitha këtu. Ashmate për kur disa nuse nuk duhet të harrojmë faktin se mesërve ajo bodh bier, se si ka shkaktuar sot problem. Nan si si po, po, e gjallë, sigurisht edhe gjalli sa njerëz që kanë shkaktuar problem, njëta gjë, do të mos si thonë fjalë popull çkem, jilet edhe korr. Domo do t'ju hajmë rëndë secilë person, por mbi gjitha ne duhet të respektojmë parimet e Islamit që duhet të kemi kujdes për secilën person, veçanërisht domon prindet që janë pjesë e familjes. Atër hojgjë ndëruar, unë duhet ju falim dërë për këtë përgjigje. Ndryshet të lëshikuës i tane kanë mundësin që në përmjet emisionit kodi familjes, emision kju që transmitot që shtote einte të marin informacione rrëthasaj sësi, duhet të sila në përgjithsi në raportet atë po mardhën njët në familje. Duhet ju falim dërë në mërët të lëshikuësve që ishit pjesë e këti takimi. <disappearance> Sëremu alikum të ndëruar të lishikua se rikëthe emisërishtë në studie për të vazhdoar me pjesën e dytë e këti emisioni. Hojgjë ndëruar ju pyët një të lishikua se dhe thotë të kështu në qofë se në shtëpi ndodhe më vetëm dhe e kam për të tyru sigurisht për kujtesan për foshnjën time. Në atë kothë të jam duke falur në mazë dhe ndonjëherë, amë lejohat të përkundë vajzen që kam afro këtu kemi të bëjmë lëvizjet brenda namazit. E, në rregullat e përgjithshme të namazit kemi lëvizje që janë obligative si ançëndrimi, rukuja, sejdën, ançëndrimi do të thonë lëvizje bazë të namazit pa të cilat nuk ka namaz. Pastaj këtu atu kemi edhe lëvizje të cilat shkaktojnë edhe prishjen e namazit, lëvizje të panevojshme e mirë po këto lëvizje të panavëshme ndahen në dy pjesë. Lëvizjet e panavëshme domthon, brenda namazit që e prish namazin, duhet ta filloj përsëri namazin. Ka edhe disa lëvizje domon që janë jashtë namazit, brenda namazit, por që nuk e prishin. Pra edhe këto gjësti të kësaj motres që bën këtë pyetje, vën katërta aty lëvizjeve brenda namazit që nuk janë pjesë e namazit, por që nuk më, që rase, e prishin namazin. Domthonjë çuçi është rasti se ajo është vetëm në shtëpi edh çaft falë se namazet fëmia në djep shqetësohet çan atër për mos më dre pranazet e afër afër vetës do të nganjherë hop pas kohë paskuhe, e përkund për të çaktuar xhumën ose për ta çetsuar disa ata për falë kjo namaz nuk ka pengesë kjo është e lejushme dhe nuk prish të namazit bazohemi në hadith sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ve pronto ndjoti til me, me umame bint zejnep në vajzë vogël të cilën shpesh do mos har falë madje edhe kur ishte me xemat e martë domon kur gëritë lart e mërtën grupin në dorë derisa afade kushkon të rrukose kushkon të sejsë e lëshon të në tokë e bën të seze përsëri dhe kur kthehet në namaz përsëri e mërtë me vetë domon e bën të në krah domon që është një pjesë e lvizjes së disa rvizjeve që janë bënë namazet por çu nuk e prishin namazet padata që motori mos shocësohet namazi është në rregull pa të drejt të vetë ashtu sipas nevojës mirë pyetja radhës është kjo Asotnia telexhuesues kam qenë në dilem për një çështje të caktuar, por e kam kuptuar se është më mirë të mos e baj atë. Prandaj thotë dua të di edhe saktë pyetja, është kjo, a mund të jetë kjo si një shenjë nga Allahu që të mos e bëj, edhe pse unë dua ta bëj thotë atë gjë, e që jam informuar që nuk dua ta bëj. Alhamdulillah. Para kësht dua të bëj më dije edhe ti telexhuesi ku po edhe të gjithë telexhuesëve të tjerë, sikurse ne kam supe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejt sa vim të kjo pasoja apo në shenja një punët të mirë o së një të mirë. Për nga meve sallatës e lëmë në kam su që ne këtë jemi në dilemë për një qështë të sëktua në udim cilën të bëjmë apo cilë është me dërbishë për ne që të bëjmë në tri gjona ralazi. E para të bëjmë namazin istihare, namazin i përzidhës një veprimi. Që e cila pasohet me doan e istihares, doan të të duhet cekët pas falës e namazë, mund të bëjë këtë duane e stiharës, edhe pranda namazën nësejtë, ose në fund të mund para salamet, ose dhe pas salamet krejtë, ta bëjë duane e stiharës, s'ukur që të thotë gjabirë rrët i lanë, se në mësën dhe nejë për nga mësën dhe duane, namazën e stiharës, s'ukur që në mësën një surën nga Korani, detajisht në gjitha të gjërat, dhe mund të këtë përshku formë do ban lutën o zot nëse atëçi që kjo çështje për mua e përmend çështje më caktuar është në më do bësh me për mua në fen timën, në jetën timën, në dynjë edhe në ahiret, atë mund sa më ta, ta bëj ose ta realizoj. Po nëse atëçi është e dashur për mua në fenë këtu, atë më, më më mund të sot e largova kësa. Për të thotë pushi banjor do ban të dyja, namazi, doja dhe e treta që të konsultohesh me njerëz që kanë ehurir rreth aty problemi. Bon të të radhës, për sinopsi, që dhe ta marr mendimin e tyre atë të cilët quhet edhe anon për kanë mendim. Nëse e bën të tre ronda si thot pejgamberi, absolutisht çopeshun edhe sheikulistani pentemie, nuk do të pendohet asnjëherë. Sepse Allah xh xh xh xh do ta orientoj në drejtimin që është më salt edhe më e dobishme për të. Përkëtohen edhe janë edhe mendime të dietarëse se si mund ta kuptonë njeriu që pas kësaj istiharës me përzgjedhjen se cila është më e drejtë. Jan jo, disa shenja që kur njëri u ka një dilemë, fillon më përcaktu për njëren. Sa shtu gjokë, si do më honë, e në tjenë vete një farë pranimi, të bran shumë se kjo është me e drejtë, është me e saktë. Do më në tjenë vete shumë, ma nuk ka një mendim, edhe përse në do shta një gjotë të tjil e ka desheru, po vjente a ona e kondo që mësme edhe pru një gjotë tjil, sepse është me e ndashme. Ka o dhe disa parash domosjilen e preferuar me që Zoti ja, ja mëson, edhe kjo do të thotë ta, ta anë nga mendimi i caktuar e ta lë tjetrën se është më drejt përto, jë një disparashën. Prandaj kjo dilemë si thotë se po ndjevi se është më mirë mos më bënë pushë kanë dashnë më bë, është një parashën që është e kanë zgjedhë ato që është më drejt e më saktë, edhe nëse doshta zemra ja ka dashë më bu ndryshe, por Allah e orienton që së sigurisht çdo sa që, që njeriu kërkon një, një orientim nga Zoti i, i plotësush për çështën e çaktuar do të orienton, do të auzon. Edhe çon edhe para shajnet për për ta reformuar drejtëshoma. Mirallahi ju shpërbleft pyetja e radhës ose kjo. Tha të rishikues se është lejuar gjuhëtia në Islam, do të thotë gjuhëtia e kafshëve, të cilat janë të lejuara për të ushqyer me ta. Për çse si, gjitha kafshët edhe shpërzat do bën lejohet gjuhëtia tyre, është kafshët që është halal, gënja mishit të tyre. Me në për ashtun e kulvindomën qoha e ndalesave, sikur për shabë ndalesa për Haxhiun, çutia e tokës, është ndalesa ndoshta edhe në kohën kur shpesh është kohën barësimit të shtazëve, edhe në atë kohë duhet të ketë kujdes në atë kohë me bojëti, është ndalesa që duhet të ketë para syve nesër edhe në nivel shtetit, e, bëni një ligj që të mos gjuhet në lloj i kafshëve për të ruajtur llojin e tyre, atë duhet edhe kjo të respektohet se edhe pse në sheriat lejohet mirë por kurse është rrezik lloji i tillë edhe shteti ka parasysh për domthonë për, për interesin e vendit me ruajtja të ato rajonat rreth të dalume. Domthonë xhutia është e lejuar por gjithsesi vetëm kur vinda lesa duhet të respektohen. Pastaj xhutia duhet të bëhet vetëm as sa ka nevojë të mos e bëj tepër, të, të mos e dëmtoj edhe sikur shikemi shumë disa transmetime, me disa aktivitete që janë një zak edhe e, Në heq kokën edhe pastaj e gjuon berrlogun, domon pa e shulzu, mishin e sajica, ai do të ankohë te Allahu ditën e gjykimit se e ka vrarë pa të drejtë dhe pa nevojë. Pa duhet të keni kujdes, gjuhtia lejohet, asa ko nevojë për mbushje, për mufunuzo për vete, pa e tepruar si dhe duke respektuar rregullat e gjuetisë, sidomos nëse ka qenë ta këtë stërvitësi duhet ta bëj bismillahën në rastin e gjuetjes. Domon të kipt para asaj çdo rregulla, pa joshtë lejushme për çësosh do të thonë edhe me ato që ka përmendëm pyetja. Po, Allahu ju shpërblet pyetja radhës. Kjo, çfarë duajë, thotë apo lutja preferohet të lexojmë për të vdekurit tan. Ësaj për këto të vdekurë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na kam thosë duaja, nga ona të gjallëve për të vdekurit është shumë e dobishme. Edhe madje të vde kur kanë shumë nevojë për lutjet tona, që ne të bëjmë lutje të Zotit i plotëuqëshëm që tu atë të yty në llogarin, duke filluar nga ata të varrit logaria në natën e vorit, jetë e përzahut, pas taj edhe një ditën e gjykimit. Të mund të afalë më katët, kërkujmë falje për të adamon, se ku ka shumë argumentit që përmenin e këtë, e në rastën e me dhe që atë është përshamu, kur në rastën e varrimit, menjër së të të lëshuat të mund ku foma në dhe, këthët që olën e dhe lutën e për vlaun të uaj, ose motërën të uaj, se uaj të që tashë ka në edhe të tfalën mkatet. Pra atë përgjithësisht doja është e preferuar për të vdekurit dhe doja nuk ka forma të caktuar doja, por çdo lloj doja që bëhet për vdekur ai mund të bëhet. Edhe doja që vijnë kasinet e synet e pagesave alelavçi motë për blidhet fond përgjithshme, por mund të përgjitet edhe një fond veçantë për një person të caktuar kur ti ke, ke pasur respekt edhe sakaç ajo si të mos tafrmet për ndërritë vëllezër të motrat, mund të bëj veçantë edhe për ta Po mund të bedhe në gjuhën e vetë, nuk është doma zdo të bedhe të më në arabisht, po të bedhe në gjuhën e vetë, se cili, o, zot, fale, më shiroje, letoja, lëgarin, qitha të, të mund kohët doma të përgjishme, edhe nuk është e prej me doma një osë tjetër. Po, atërë përëtja rrëtës është kjo, thëtë një tëri shikuhës, a ka mundësi të në aflis një pakër e të kadast dhe kaderit përëtja i me konkretisht ë Kër aji haram është një kader i Allahut. Kadar dhe kader është në prej gjashkushtë të themelore të besimit islam, të cilin në moda duhet të abesoj se të cili besimtar. Oh. Edhe duhet të adi se gjithë nësën është me caktimin dhe vendimin e Allahut të plotëfëqishëm. Dhe azë nuk mulet me inga kjo. Se si mira si e kje që është me caktimin e Allahut të plotëfëqishëm. Edhe Allahut Gjërësha nuk me gjithat, sa gjëra që i ka caktua, kalon njëriot nj e khalon një riot një liri, një fushë vëprem, që ajtë të zedhë vëprimin e ti. Po kjo është e kufizume, është një fushë e caktuar, që në ajtë ka, ka mundësi zedh, me zedhë, me e bo, ose mësë me bo një pun, të mire në fësë të keqen, sepse Allah e do mund në fushin e ti, ja ka kryu mundësin e dhe kushtet që ajtë të vëpraj. Pra, përfondimisht, themi se, ka da e ka dirë në shtoblikim për se cilë e besimtar me e bes Edhe do ta kemi parasysh se dëshira e Allahut është dy llojsh. Është irada kaunie dhe irada shërqiye. Irada kaunie është dëshira e Allahut në aspektin kozmologjik, të mota ekzistencës. Sa Allah e rregullon këtë gjësi, ky sistem i planet, domosë sistem planetar, në atë formë dhe funksionon kështu si funksionon. Me dëshirën vullnet të saktimit dhe funksionit e tij, që nuk kanë ndryshë dhe ne nuk kemi dorë në këtë çështje. Së ku fjole e më përmanë shëmë shumë tjeshtë, Allah ka bërë legjë në natyru që na me jetë në dy kamët, e jo me jetës me duar. Ne të shuhën me sy, e jo me vesh. Në nuk mu në me pa me vesh, ose me dëgju me sy. Kjo është irad e kauninje, është dëmonë, ligjë kozmologjik që e mbërëtërën e natyru, që duhet të nështruhet se cili person qoftë besimtar, qoftë jo besimtar. Dëmonë, pa tjetër këtë aspektin e nënshtruar secilë. Sikur lindja e dillet në lindje dhe parëndimin e parëndit. Nuk mund ta ndrojmë këtë pa dëshirën tonë, edhe nuk kemi mundësi as kompetencën e ndëshuar. Pastaj vjen i rradë shërëje. Është dëshira apo vullneti i Zotit në aspektin sharia tek legislative. E shejhu i Islamit Ibn Temi i thotë se çdo çështja e dytë ka të bëjë me fenë e Allahut. Ligjet e fesë në të cilat ku është njeriu është i lirë. Zoti ka dhënë potencial, një liri, në fushë veprimi njeriu, që ai të zgjedh me veprutash. E dëshira e Allahut në këtë rast është që ai mësonstru Zotit, me adhurime, me ibadete, me kryer faza me ik për haramin. Por njeriu që ka qenë mundsinë të zgjedh, por mos mëbo, njeriu që ka krijuar dhe mundsinë për mëbosëm mos mëbo. S'u opcion asnjëtan tash të vrasja. Allahu xhelahsanu nuk e dëvorësin. Po. Edhe ka ndalu vrasjen. Për njerëzit. Por e ka dhënë mundsinë njeriu edh të vras, po domosht vras. Toto zgjedh. Po bazoj, zgjedhës se ti ai do të shpërblihet apo dëshkoj, sikur që thot në Kur'an, al yawma tuzakulun nafsa bimakesebat. Sa do shpërblihet, secili bazas ashi ka punu. La dhulmal yawm sadduqhu badrisi. Inallaha sarel hisab, Allah do në më njoft logaritë shpëtit. Sikur që çdo njerëz nga Zoti po tregon ato se nuk ka padresi, që mund të ndon pyetja se çysh Zoti e dhanë hap për ne haram kur e ka buq qadar. Tutaj duhet të theksojmë se njeriu në fu, në këtë botë jeton edhe vepron në dy, dy në bon dëshirat e zotit, dy dëshirat të Zotit, në dy dëshirat në dy mundësitë. Një në paçare, që thonë recëm dy kom, që është domosdoshmë, edhe tjetra është që në në volletën tuaj disa gjëra tivojmë ose mos tevojmë. Edhe bosona do të shpërbëhemi. Nëse ne tentojmë për shkak me ndryshuar që te e kuk, me e të ecim kok, mos për të këmbë, po me ecim me kok skena mundësie dënë performancë kur si përmend disa diëtor, aspektin e parë në radhë këni këtë njerëzit janë janë muslimanë, shqiptarët, se, se fjala musliman do të më unisonë në shtruaz Zotit. Si ai çafiri, si besimtari po i nështruhet atij. Se shqiptarëse, duhet më rec me, me, me kom, e jo me krye. Duhet shoh me sy, e jo me vesh. Dapo është ligj i Zotit që duhet me respektuar. E këtë pjesën tjetër tani vjen ndarja. Tash edhe këtë çështje që na kanë lënë domon marduti bele e përmend në shemb thotë ja bën krejt musliman ose religjuz. Ose bën krejt musliman ose bën krejt çafir, do të thon refuzues i Zotit, qysh ashtu. Në aspektin e parë kur je i detyruar të mejes në kom, s'pumunesh me drushu këtë çështje. Pse edhe këtë aspektin e dytë kur je i lirë, me zell besimin në Zotin, pse nuk po bosh komplet musliman, më mësuar vullnetet e Allahut, por po ti po ku do shton. Nëse ke mundsi, bëni pyetje sfiduese, nëse ke mundësishë. Edhe ligjet nxjësi me ndryshuatë, atërmse beso Zotin. Paraxham qush mundsi me gonëjë ta tër, jo. Pande duhet patjetër të nështrohemi të bëhemi tamam komplet musliman, edhe në këtë aspektin e dyt, në aspektin legjislativ të autoritëve Zotëjlleshano. Ktu është një problem që të njerzit po shokton ë dilem, edhe është e dija, fuqia ve dëshira e Zotit. Po. Ktu në cilësi që na do të bësojmë më shumë. Zotëi është i plotëfuqishëm për gjithë shka, është i gjithë dishëm dinë gjithë shka edhe dëshëronë që ka dëshëronë vetë. Ta shënë Allah o gjële shano me kryimin e njeriut, me kryimin e lobsit, lehri ma fudit, edhe kure ka urdu lasët e shënua gjithë shka në të, e ka di se për shamot filonit do të avrasë për x personin në këtë dit, në këtë ven, edhe ka shënua tjesë se do të avrasë tu shkakton kësht problemi të njerëzit. Sa Allahu subhanehu e di që unë do ta vras, po më detyron në një formë, pa tjetër ta vras. Kjo kjo është dilema që e dhënë ju. Sepse Allahu subhanehu e di se ti do ta vrasësh, kjo nuk ta imponon ti që me zor ti më vras. Sepse sa të kalon ti të lirë. Mirë po diati e pa kufishme. Dija e, e pa kufishme Allah, jamsonati më ditë, a do ta rras ajo. Dhe ka shkuar në atë formë se do ta rroset, por jo me imponim, por me zgjedhjen tënde me zhjetën ta, në pranda edhe dhe dëno është në atë aspekt dhe mënë se kebune një haram. Edhe këtu është të një, një edhe një vizje që është blanda lindin edhe këtë dëshim që quen Gjeberitët, ata thonë se njeri është një detyrum për shasë e Zotit, kërë edhe nga tjë zgudzëm në ndryshundi e Zotit, po probleme është një një një dhjim, e një nuk edhim se që ka dhe Zotit në ja, nuk e di pse Zoti, tani nuk e di pse a do ta vrasim apo do ta vrasim. Po na veprojm poshtë rrethona të cilat ime, që kushteve që Zoti xhelëshanu ne ka dhënë për me nas provu. Apo i përmbash, apo nuk i përmbash. Sikur që kemi rastin e të sehrës, që Allah xhelëshanu ka dërguar melekët e sehrës për t'ja mësuar njerëzve se sehrën. Por parafaqisht e kanë informuar se kjo është fitnë e prezotit, dhe nëse e mbson edhe, më edhe punon me ato do të vesh kufër, do të dënohesh në Xhehenam, nëse i ik, largohuash do shpëtash, si të shpëtohesh dhe do të shpërbleresh në Xhenet. Por më ka lënë mundsinë secilat, me zë, do të ikau mundsinë, se edhe serio nuk mund të bash kush palën e Zotit. Edhe Zoti e di se ai më afer e don burrin pelgrujë, edhe do të mos pengjistë të probleme të tjera, do të bën në për familjen dhe në për njerëz. Mirë Një po e ka lënë si mundsi për ti së prahu njëzit edhe po të shpëmbli si po që thotë ladhën me ljomë, s'ka asot padrici. Kimo shpëmbli në bazë merita dhe tua, kimo denu në bazë vepra dhe tua. E jo se një këtë qëni detyrum, ose një po këtu njëzit e kanë. Dhe ma që jo imponimi është se Zotje din e pështë qëta një kaderi Allah. Kaderi Allah dhe ma që është caktimi tisë të ka caktu mundësin por jo me ta imponu me zër sepse të vepran me vë Allah ju shpërblevë në tërko pyëtja fundet për këte emision është kjo. Thot një të lishikuas, i lutëm nga të regoni në qofte se Allah i madhëruar, thot nga ka folur në kuran për krimi në universit. Aflitët, thot në kuran, diçka rrëth big bengut, rrëth krimi të gjithësis, dhe si u shëndrua hiqi në energji kolosale për të krijuar kështu universin. Shumë më vërtese, shumë a jete kuranore përëmbojnë, Fakt të shkënësore që sot dhe të shkënësa ka rritë të zbëlloj ose t'i di, a në fakt në koranja përmendu që nga në fillimi, e, është të vartërin se Allah fletë edhe për kryimin universit, edhe fletë për mënyrën e kryimit gjitha to, që nuk është atashtë në mehin detaje të kusha lau ma tepër, një eksperti që t'hinë të detaje ma tepër, që janë të thyrë ma shumë, të bëjmë ne ne elaborojmë tekstura jetës. Është e vërtetë se në Kur'an ka shumë ajete të domosdoshme që kanë uh, për mbas se ti do ina e përmendesh disa nga ajetë. Shumë kanë kuptime të ndryshme, përm안e histori, përm안e domosdoshita, rregulla po edhe ka disa kyçe ditë direkt me shkencën, edhe me krijimin e universit, siç përm안e ajeti kuranor se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusin. Ne do të shfaqim atyre argumentet tona në horizont se si është krijuar kjo sistem domo planetar, po vetë vetë pranë aty do bëjnë trupin e njerëzve, domon ka argumente se si u zhvota më primi sa i votë këto. Kështa thirr për shkakun ne të çuçi kemi dietar edhe bashkohor. Për shembull ështëa 12 gjiz zindani, është një shkëstaç që ka studiu fizik në universitetin e një shumë i të san, po edhe bën shpjegim të mrekullueshëm ty na jetëve shkronçore që ka bën me krimin, ka bën edhe me tamam edhe me fakte të tjera që do shtash më mbytyn këto është të vërte që ka, por duhet një tretman nga ekspert dhe më të tjurë që janë që të bëjmë përpuzën e të një gjona ma formë të drejtë. Atëherë në dalë nga dhalë dhe arritëm në përfundim të këti emisioni. Allah ju shë përblevë. Amen të gjithë dhe kështë të këtë në sinë. Të ndëruar të lëshikues, gjithashtu duhet ju falim ndëroj edhe juve për dhe mendjen tuaj e që ko pas kohë bëni pjestar dhe të thajat e k Dhele në të akimënton të radhe, si u lëna përkujesëtë allahu, të assalamu alaikum.